Ha traído. Sí, está Bueno, si hablamos por la está bien. Está De hecho será primero con Bona tarda. i que re, gràcies gràcies per ser-hi. En fa molta il·lusió poder compartir amb vosaltres aquest moment de posar en marxa de sí, oi? Sí? de posar en marxa aquest programa de desenvolupament de les competències bàsiques en el currículum des de la perspectiva de l'educació o el desenvolupament. un cop maixí quedart. Abreu ja parlarem de competències i EPD. Eh, bueno, així com a prèvia, m'agradaria explicar una mica l'origen, el context i qui hi ha al darrere d'aquesta iniciativa. El programa fet de competències i FD està subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona en el marc del programa Barcelona Solidària. Les entitats responsables de coordinar i de gestionar són Neto i l'Escola de Cultura de Pau. Però al darrere hi ha implicades moltes altres entitats, tant de la Federació Catalana ONG per Desenvolupament com de la Federació de Pau i de Drets Humans i també d'altres plataformes i xarxes com la Xarxa d'Escola que es comprometeix en el món, i la voluntat d'aquest programa és que sigui, això realment, molt participatiu i, i que sumi no, una mica el, el, les reflexions i les aportacions que puguin fer tant les persones com a nivell col·lectiu i, i d'ONGs que estan preocupades per l'educació en general i per l'educació pel desenvolupament. Va ja una mica el, la idea de La idea una mica de d'anar concretant la proposta que us fem avui i d'anar gestant en el marc de la Comissió d'Educació de, de, de la Federació Catalana de l'Eligència. Una mica amb la voluntat de donar resposta a una sèrie de recomanacions que s'han realitzat en els darrers anys, tant per part de persones expertes com l'Antoni Caballà, que avui acompanya, com per part de, de positius que, que fan un treball de reflexió al voltant de l'educació. Quinica la segura que no lo fa, Doncs una mica aquesta aquesta senyor sí, sí, una mosqueta. Sí. Aquestes recomanacions deia, doncs, apunten en el sentit de la necessitat que, que les ONGs milloren el seu coneixement tant en relació al currículum educatiu com de la pròpia organització dels centres, dels centres educatius. No? Per d'aquesta manera doncs, també poder adequar millor les, els seus materials i les seves activitats a la realitat de, de l'escola dels no? centres educatius. Però, però, doncs, en context, des de la Comissió d'Educació de la Federació Catalana de per pel Desenvolupament s'ha doncs fet un esforç de reflexió i d'identificació d'accions necessàries per possibilitar aquest acostament entre Lleges i escoles. No? Doncs, entre altres coses es va fer en el seu moment un diagnòstic sobre l'ús dels recursos d'educació al desenvolupament de les ONGs amb el professorat de Catalunya. S'han fet una sèrie de xerrades, activitats de formació adreçades al personal tècnic de les ONGs que fan educació pel desenvolupament per donar almenys, també més, més recursos en relació al que implica treballar en l'educació formal. S'han anat formant xarxes i plataformes de col·laboració entre, entre escoles entre escoles i enigès en com la xarxa d'escoles comprimeses en el món també en el marc de la comissió pedagògica de la xarxa d'escoles s'ha fet tot un treball també de, de crear un diagnòstic més proper a quina és la realitat educativa de, dels centres i bé, bueno, doncs tot això ha conformant una mica en el sentit de, del programa que avui que avui presentarem que en el moment actual considerem que en el amb el desplegament de les competències bàsiques en el currículum és una oportunitat molt bona per poder incorporar l'educació pel desenvolupament a les escoles i això és així perquè l'educació pel desenvolupament té una base pedagògica i metodològica que és molt propera a l'ensenyament per competències i per això pensem que és molt oportú i que és un moment molt, molt adequat no, això és només una mica al context, després hi ha ja ens ho explicaran amb, amb més detall. Ja us presento a Laura Mendolca, que és la directora del Programa de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de, de Barcelona. Primer, primer. No, gràcies per la invitació a aquest acte de presentació. Eh, també, gràcies a vosaltres per venir, clar, els programes, un programa com que nos presenten avui, sense la participació de tots els actors, és pràcticament impossible. Doncs, bé, bé deia la Clara, o sigui, si no hi ha ja aquesta convergència, aquesta sinèrgia d'esforços, de participació, d'involucació en, en aquest interès de, de fer tota l'educació per al desenvolupament i tots els seus àmbits sistemàtics més propers a les que és l'involucional pot donar un impacte molt més gran de totes les nostres activitats com a organizacions no inclús com a professorat. El legítamen eh concret, el programa de Barcelona Solidària eh, aposta per l'educació per al desenvolupament, doncs, eh, hi ha una convocatòria explí explícita per a lo que és la en part de situ també, en la que se dona que s'han Sí? Eh, doncs. En, en, en esta convocatoria se donan suports a programas y proyectos que incidecen en el ámbito de la educación. En el de la educación en el sentido de aquellas actividades que portan a una transformación y a una construcción de un modo más justo y educativo. El Pla Director Eh, contempla quatre àmbits de l'educació per al desenvolupament. Un és la sensibilització, que és el que eh, habitualment treballem totes les organitzacions de l'ombre humanitari, després la formació, la recerca i la mobilització ciutadana. Entre els objectius específics podem destacar el que és el difondre el coneixement i el de favorir el treball en xarxa entorn a l'educació per al desenvolupament el trabajo que fem si no si no tengo una gran difusión y arriba a los que pueden realmente hacer servir lass que estén desenmbo a las organizaciones es como perder en eficacia y en impacta por eso todo lo que es la difusión y el arriba a los actores que pueden hacer una utilización de totes aquelles coses que estem desenvolupant dins de les organitzacions no governamentals, és molt important. Com a exemples també de treball col·lectiu, el que dona també esport de Barcelona Solidària és el que ofereix la xarxa d'escoles compromeses a mi munt. La xarxa promou el treball conjunt entre escoles i ONGs. Això és un factor molt important en el que están trabajando y en el que también incide el programa que vuelve presentada hoy la educación produce la educación para el desenvolumiento a el objetivo de que se integre desde lo que es el currículum escolar es una de las tascas en las que ya se ve trabajando todas las organizaciones moltas organizaciones desde fan de teros o sea, y que traba desde la escuela. Aquest programa que estem presentant avui és un pas més. Eh, aquest pas mm, des del que és la convocatòria, la que es va presentar, els aspectes que se van valorar més del programa és per una part la metodologia, aquesta metodologia participativa involucrar los diferentes sectores, como son la xarxa de las escuelas, como es también eh, la Comisión de Educación de la Federación, pero también todo lo que son los profesores de primaria, los profesores de escuela, los centros de recursos, eh, los experts, personas técnicas que tienen una experiencia desde el ámbito de las ONGs y expertos que tienen Experiències des de l'àmbit pedagògic ja sigui de l'escola o de les universitats, això per no sol procés un punt molt important perquè cada vegada es veu que l'individualisme en el que treballem, en el que moltes vegades se treballa de mi projecte, mi entitat, és un cicle que s'està acabant i que vegades, i que ara s'està treballant més per a treballar amb. El, ¿Hay algún otro que está trabajando o que está haciendo alguna cosa similar o que me pueda aportar? Yo es un nivel que se da no solamente en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito de la cooperación internacional, en el ámbito de las empresas, si o si sea, la globalización, pero también una globalización en la que la colaboración es muy importante. L'esforç de reflexió i treball per definir i integrar les diferents temàtiques de l'educació en el currículum d'educació obligatòria, aprofitant elements innovadors com són el desplegament de competències bàsiques en el currículum escolar és un altre dels punts que es va valorar molt positivament d'aquest projecte. El aspectoe prctic que comporta la experiencia pilot de aplicación y validación de la guía en dos centros educativos y la formación en dos sentits o si sigui, la formación de personal docent en aspectos de educación para el desenvolupament y en la educación de tènics de educación para el desenvolupament de organizaciones guamentales en aspectos docentes o si sigui, aquest Anar i tornar, o sigui, un intercanvi de know-how des de dos àmbits que són propers però que, encara, que, que són cadascú el seu amb les seves pròpies especificitats, també té un component enriquidor en aquesta proposta. El, finalment, l'altre component de la difusió és... El difondre els coneixements i l'experiència entre la població destinatària això és molt important ja que moltes vegades fem, la, fem el procés que el procés ja d'un projecte com el que es presenta avui mateix és enriquidor per el tema d'aprenentatge conjunt que, que significa i per una altra banda l'arribar a tenir un producte final, que per una banda és l'aprenentatge que cadascú es pot emportar seva, com personal i a les seves entitats o a les seves escoles i per una altra banda en aquest cas la guia que es pretén obtenir al final per introduir tots aquests elements de l'educació al currículum això si no es fa una bona difusió, pot passar el que ens ha passat en molts eh, productes que ja sabem que els fem, que són molt bons, que eh, poden tenir una gran utilitat però que moltes vegades se queden en un calaix. Doncs, aquesta idea de fer-lo, provar-lo i portar-lo al públic destinatari també és una de les coses que s'ha valorat molt positivament. Per acabar, solament dir que som ben conscients que un projecte que pretén ser participatiu sempre comporta una certa complexitat. O si sigui, tothom sap que treballar en equip és una, és una idea, una pretensió que moltes vegades se té molt clara però que moltes vegades és molt difícil. Quan se treballa amb entitats diverses, amb hi ha sectors que són propers, però diversos, moltes vegades tenen més complexitat. O sigui, això ho sabem, però la complexitat també aporta molt, molt d'enriquiment. Des de l'Ajuntament i des del Departament, de el que desitgem és que l'experiència sigui profitosa en aprenentatges i que el resultat final veritablement sigui una eina que incorpori l'educació per al desenvolupament al currículum d'educació obligatòria o sigui, que normalitzi el tema, la temàtica que no és una, sinó que és amplia i diversa, que arribi realment a començar a ser una cosa normalitzada dins de les escoles i bueno, jo amb això parlo. Moltes gràcies. Ah, per competències i la seva adequació a l'educació pel desenvolupament. L'Antoni és director de l'Institut de Recursos d'Investigació per a la Formació, IRIF, és cofundador i membre del Consell de Redacció de la revista Guix i director de la revista Aula d'Innovació Educativa, expert en competències bàsiques i en elaboració de dissenys curriculars i de plans de formació de professorat. Gràcies a tots vosaltres, gràcies a tenir l'oportunitat de poder treballar amb vosaltres, també. Bona tarda a totes i a tots. A com funciona això, la de tecnologia. Eh, jo em sento molt a gust, més a gust, amb una pissarra convencional que amb aquests instruments. Però farem el que podré. A veure si intento explicar el que vull i amb el temps que, que m'heu donat, que... Diuen que explicar coses complexes en poc temps és eh, estamadament difícil i, i a mi realment em costa. També que quan em diuen que només ho vaig a fer amb una hora doncs em trobo problemes. És com poder dir amb el temps que em doneu tot el que m'agradaria explicar. A veure si ho aconsegueixo. D'entrada, no tinc el dit tan llarg o si faràs això, no? Sí, faràs. Eh, gràcies. Bé, aniré fent així... Eh, i, i, sí. Perfecte A veure, el que pretenc és en primer lloc el terme competències a partir de la seva genesi que és del món de l'empresa pot representar i està representant per molts una... un handicap perquè s'entén com una cosa que és alien al món de l'educació que a més a més eh, tenim un altre aspecte que cal fa que pugui ser eh, també entès com a eh, no vàlid, que és el fet de que en aquests moments el Fs Monari Internacional i el Banial eh, estan proposant que els països desenvolupin els seus currículums en competència i això és sospitós eh, després eh, que el fet també d'això que, que apareixi de l'empresa doncs es pot entendre com és alguna cosa que està més al mar del, del mercantilisme. Eh, en aquests moments, quan haig de fer intervencions a Llatinoamèrica, el eh, primer problema el trobo amb gent propera a mi, eh, o sigui, dins l'àmbit innovador i progressista quan em venen a dir i m'han dit explícitament en alguns jocs, això de les competències és una idea del primer món amb el seu objectiu de fer que el tercer món segueixi estant en el seu lloc i sigui la, el, el, els subministradors de, de forces de treball etc etc. i evidentment m'ha costat convèncer o intentar convèncer que eh, a les nostres mans pot ser una eina molt important per poder incidir en allò que la majoria o molts educadors hem estat defensant des de fa molts anys i sobretot que recuperem els grans principis de l'educació i em somric perquè en aquests moments tenim una consellera que eh, està qüestionant els grans pensaments dels educadors com iders romàntiques i que estan fora de lloc um, és una llàstima que no tinguem aquí una representació de l'ensenyament perquè m'agradaria posar-la vermella <laughs> o menys compartir-ho perquè <coughs> ens pot fer pena. hem de tenir en que hem vist que hem canviat ja el departament d'educació de, per departament d'ensenyament I, i ens estan dient d'alguna manera que l'educació no depèn de les escoles sinó que depèn de les famílies i per tant que el sistema educatiu, el sistema d'ensejament es pot alliberar de segons quines responsabilitats. Està clar que no té res les competències, insisteixo que eh, les competències, bàsicament, veureu, i intentaré explicar que és un recipient i que poden ser bones dolentes en funció que col·loquem allà dintre. Per tant, per si mateixes no són res. Sí que de dues maneres expliquen o ajuden a explicar una mica més el que pot ser l'ensenyament i ens poden ajudar a avançar. Jo quan parlo d'ensenyament em refereixo a l'acció de la persona que intenta que un altre aprengui. Aleshores, eh, ensenyar pot ser educació en funció de què col·loquem amb les paraules d'ensenyament. Per tant, jo diria que des del meu punt de vista només s'ensenya quan s'educa i només val la d'ensenyament quan és educació. Però intentaré explicar-me una més al llarg de tot, aquest, eh, a tot el discurs i potser ens entendrem. si Sisplau el primer és perquè hem de, de parlar de competències i hem de parlar de competències a partir de la pregunta cap que ens hem de fer tots quan estem parlant de la formació la formació o l'educació formal per què ens hem... quin és el paper de l'ensenyament? faig una aturadeta no perquè per pensar jo la resposta sinó perquè la penseu vosaltres si no en fossin tants us faria preguntes però en cas ens ho comencem a fer per què ha de servir el sistema educatiu? quina és la funció social del sistema educatiu de l'ensenyament de l'educació formal? quan fas aquesta pregunta a mestres apareixen les respostes generalment bastant ben intencionades formar ciutadans traspassar la cultura d'una societat amb uns altres eh, formar, desenvolupar-se com a persones apareixen aquests termes però quan preguntes exactament què ha estat veurem que encara avui en dia és fàcil trobar dintre el pensament dels professionals de l'educació com professionals del món universitari et diuen que, et diuen que mal preparats que venen del batxillerat i això se sent. I sents professors de batxillerat que diuen que mal preparats que venen de l'ESO. I professors de l'ESO que diuen que mal preparats que venen de la primària. El cicle superior de primària diuen que mal preparats que venen del cicle mitjà, el cicle mitjà que mal preparats del cicle inicial, i el cicle inicial et diuen que mal preparats que venen del parvulari. L Educació infantil. Evidentment, l'educació infantil té alguna opció i és també dir, clar, amb les famílies que tenim, què és molt fer d'aquests nanos? I seguint amb aquest discurs és fàcil trobar una mare o mare que diu clar, gràcies als eh, nous coneixements sobre la genètica humana és fàcil trobar alguna mare que digui, clar, amb els gens del sogre que es pot esperar d'aquest nen. Però més enllà de la brometa que vam fer ara, darrere hi ha un discurs, Plan un discurs que el paper de l'educació infantil és preparar per la primària, el paper de la primària és preparar per la secundària, el paper de la secundària és preparar pel batxillerat i el batxillerat preparar per la universitat. Per tant, davant de la pregunta de la formació quina és la funció social de l'ensenyament, direm que la funció social de l'ensenyament és propedèutica, que la funció de l'escola és preparar per l'estadi següent, del següent, del següent. I si el següent, del següent, del següent, és la universitat, està clar que la funció és preparar per la universitat. L'escola espanyola, l'escola espanyola i l'escola catalana, en concret, ha incorregut amb una il·legalitat durant vint i pico d'anys. Eh, Ilegalitat, per què no ha ensenyat a parlar? Diu clarament la llei de la LOCSE, per alguns denostar de llei. Eh, diu clarament que al final de l'ensenyament eh, obligatori, els nois i noies han de, han de comprendre i produir missatges orals i escrits segons diferents intencions comunicatives dit d'altra manera, que han de saber parlar, llegir, escriure i escoltar parlar, i com s'aprèn a parlar? Parlar. doncs si ens fixem l'ensenyament català no s'ha ensenyat a parlar o si sí, entenem per ensenyar a parlar un treball sistemàtic d'activitats, de parla, del més senzill, del més complexa en diferents situacions comunicatives i per què no s'ha ensenyat a parlar? Doncs ja teniu la resposta, no? Doncs fonamentalment perquè no hi ha cap prova de selectivitat a l'escola de selectivitat que sigui de parlar. I per tant, com no hi ha proves de parla no tenim per què ensenyar a parlar. Perquè l'objectiu final, malgrat que puguem dir el que diuen, al final allò que plana o allò que eh, decideix és aquest recorregut cap la universitat. Primera. Segona, segona. Sí. Però com no tothom pot ser universitari, una societat no seria feliç si tothom fos universitari, és necessari que, a més a més, la societat prengui algunes mesures per anar identificant quins són els alumnes que serveixen dels que no serveixen, de manera que des de ben petitets estem trobant activitats, se'ns fan activitats, proves, per poder identificar el que serveix del que no serveix. De manera que, quan un nen se li diu N a vegades que no estàs suspens, li dient si segueixes així, segurament no seràs universitari. Amb un calient que està aprovat, li dient segurament si segueixes així, seràs universitari. De manera que el que tenim són proves senzilles per poder seleccionar els alumnes que serveixen, entre cometes, dels que no serveixen per la universitat. Aquí la pregunta que ens fem i la pregunta que s'han fet a diferents eh, països és... Eh, si realment aquest ha de ser les finalitats de l'ensenyament, si la funció de l'escola ha de ser aquesta. La pregunta és, en una societat que es pretén democràtica la funció de l'escola és adreçar-se especialment amb una part de la població i, evidentment, la resposta és no, la, ens hem d'adreçar a tota la societat, a tots els ciutadans i ciutadans, ciutadanes d'aquesta societat. I aleshores, quan es plantegen aquest model propèdol i selectiu no ens serveix i ens hem de plantejar la formació integral de les persones, el desenvolupament,, diguem, de les persones, en tot lloc que necessitarà. I per tant ja tenim una formació integral de les persones. I la segona és si volem treballar a tots els eh, volem formar a tots els ciutadans i ciutadanes i no només a uns quants, en totes les seves dimensions, la pregunta següent és, la funció de l'escola és ser selectiva? La funció de l'escola és per separant o identificant el que serveix del que no serveix? I en segon lloc, en quin criteri? I aquí és on es planteja un altre de reptes de l'educació, que és la, una funció, no hi ja està, orientadora. La funció de l'escola ja no pot ser selectiva, sinó ha de ser orientadora. El problema no és una qüestió... No, no, no, Bé, és igual, deixa-ho, xarà l'únic. Eh, el més important, el que acabo de, de, de dibuixar ara, és que no és una qüestió de tot o res. Perquè, si us fixeu, quan parlem de formació integral i orientadora, on està el límit? Si us fixeu, és una utopia. On està el límit d'una formació integral de la persona i on està el límit d'anem a orientar l'alumne en funció de les seves possibilitats. Per tant, és bo que tinguem la que és una utopia, per tant és un repte. Però, més, un repte, però de totes maneres que sense aquell repte no es pot educar. Igual com els passa al món de la sanitat, l'àmbit de la medicina, tampoc podrien intervenir si no tinguessin una utopia. Quina és l'utopia de la medicina? que estiguem sants sempre si és possible que no morim mai que estiguem sempre sants i millor possible si no tinguessin aquest nord no sabien què fer nosaltres intervenen i ens ajuden perquè tenen una utopia la nostra utopia és la de formar integralment a les persones i orientar-los de manera que cada vegada puguin anar més enllà per tant aquest és el plantejament i com veureu un repte perquè el problema no és com arribar aquí, sinó com anar-hi. Quan estem parlant, i com veurem, d'educació pel desenvolupament, hem de situar-nos en aquest camí cap a l'utopia. Sabem que ens marca el camí, però no ens duïu el final. Ens permet establir el full de ruta, ens permet saber que anirem avançant, però cada vegada tindrem l'horitzó més enllà. Si no tenim aquesta idea, no ens en sortirem que és la de progrés, sobretot però tenint en compte que venim d'un model que no ajuda gens, un model que ens ha format com a professionals de l'educació d'una manera, però a més a més amb un sistema i una organització dels centres i el propi sistema que està basada en cada vegada formar a unes persones determinades perquè facin una carrera universitària. Doncs bé, ja tenim eh, aquesta situació... I ara es plantegem i anem avançant. En el cas del model de propietat selectiu, quin és l'objecte d'estudi? Què és allò que preval? Què és allò que s'ha d'ensenyar? I direm clarament que l'objecte d'estudi és el coneixement. No tot coneixement, sinó el coneixement establert Tradicionalment establert en unes àrees determinades, en unes matèries determinades, però seleccionat en funció d'uns criteris que són aquests o de superació aquests estadis per arribar a la universitat. De manera que, si us fixeu, al final he convertit gairebé la l'educació formal en una gincana. L'important és superar els estadis per arribar, però no tant allò que hi ha en els diferents estadis de manera que tots hem après a superar exàmens i un cop he superat l'examen i hem tingut a nota sobrement moltes que hem fet és oblidar-nos d'allò que havíem après perquè l'objectiu no era el contingut d'aprenentatge sinó el superar aquests estadis Bé, què ens passa quan ens plantegem que volem formar per a la vida? Quan diem formar per a la vida, què vol dir? Segurament diríem que i sobrement podríem concloure que l'objectiu és formar persones perquè siguin capaços de poder donar resposta als problemes que els hi plantejarà la vida en primer lloc això formar persones que els puguin donar resposta als problemes que els hi plantejarà la vida però quins aspectes de la vida? i aquí podem dir dintre l'àmbit personal interpersonal social i professional diríem en tots els àmbits de la vida quan estem pensant amb la nostra consellera segurament quan diu en què diu segurament està pensant en tot cas en les competències professionals donant percentatge que les personals les interpersonals i les socials depenen de la família podria dir d'entrada ens trobem però que quan estem parlant de formar per a la vida estem parlant de formar per la vida en totes les competències i l'objecte d'estudi per tant, seria la competència. En compte, donant per entès que hem, donat, hem posat aquest nom, això. Això és? seria la pregunta, com li diem a allò que té una persona que el fa capaç de poder donar resposta als problemes que li planteja la vida. Com li diem aquesta cosa? Teniu una resposta habilitat, capacitat, coneixement... veurem que el terme competència ens serveix, malgrat que en el seu moment va néixer com en el món de l'empresa per intentar donar resposta a un problema que tenien, que era que aquelles persones que solucionaven els problemes, millors problemes que tenia l'empresa, no eren aquells que tenien més títols o més coneixements, sinó aquells que disposaven d'unes habilitats determinades que li permiten, permetien donar resposta a a problemes concrets, en situacions concretes, en moments determinats i problemes, situacions que eren noves. Ni més ni menys que allò que ens planteja la vida constantment. Per tant, és un terme que si el dissociem de la seva història ens pot ser útil, sempre i quan li posem contingut. I anem a seguir amb el contingut. Però primer, per aclarar una mica el de les competències, sí que m'agradaria fer una una petita reflexió sobre els seus components perquè és quan nosaltres som competents per què som competents? o sigui, quan sabem donar resposta a problemes què és el que, que eh, d'alguna manera mobilitzem perquè es diu competències en contra de coneixements és cert aquesta possible dicotomia hi fixem i anem a buscar amb una, amb una situació quotidiana nostra en les que som competents. Dem analitzar una situació quotidiana en la que podem considerar que som competents. Per exemple, fent una truita. Fent una truita francesa. És un exemple senzill que tothom més o menys han fet. Que tothom més o menys és competent. Si i tots els homes, també eh, som competents fent una tweet què mobilitzem per ser competents primer, què hem de saber per fer una tweet no és una pregunta retòrica és perquè la contesteu <ríe> què hem de saber primer, saber els ingredients primer, hem de saber els ingredients hem de tenir un coneixement, un coneixement de quins són els ingredients continguts que en l'amblin de l'ensenyament li diuen continguts o li van dir continguts factuals o sigui, coses que no, només necessitem saber-les, no s'han d'entendre gaire Sabem que necessitem ous, que necessitem oli, que necessitem... etc. un coneixement factual per tant ja tenim una pota de que per ser competents quin altre coneixement hem de tenir? coneixement, no tècniques o habilitats hem de tenir el coneixement del que és una truita. Sí. Què és una truita? Si dius a tu, fent una truita, no saps aquesta truita, no seré competent. Per tant, de tenir clar el concepte truita. O si sigui, Hem de tenir un coneixement abstracte eh, del que és una truita. Però després, que haig de saber? I aquí, per això, haig de saber fer. Què haig de saber fer? O sigui, quines habilitats haig de tenir? ha de tenir les habilitats, que és el de trencar l'ou, de saber batre'l, de saber posar la parella en el lloc corresponent o en l'oli corresponent, etc. etc i saber-la convertir, quan la posi jo, en una cosa presentable. Per tant, necessito un domini d'uns coneixements factuals, uns coneixements abstractes, conceptuals, tu i després d'unes habilitats. I a més a més, que li haig de posar aquí? Què necessito? Eh, ganes o eh, de posar una mica de carinyo eh, a la feina, i quandic carinyo i ganes, vol dir posar una actitud determinada, que vol dir en funció del comensal, si a tu t'agraden les tweets molt fetes, fes-te-les molt fetes, a tu si no t'agraden poc fetes, poc fetes i si t'agraden dos ous en dos ous i no un nou. o si sigui, a més a més, una persona és competent. quan és capaç de poder actuar i té i domina unes habilitats, té unes actituds determinades i a més a més uns coneixements. I és el problema que tenim a en l'ensenyament. hem heretat. Que, fonamentalment d'aquestes quatre eh, potes que té la competència en dominem una que és l'ensenyament sobretot de l'ensenyament de continguts factuals aquells que es poden memoritzar i no tant dels continguts conceptuals, aquí ja tenim problemes dels continguts procedimentals tenim molts problemes i dels continguts extraordinals déu nhi per tant, estem veient ja els problemes que plantejen per l'ensenyament les competències l'ensenyament de competències que és una integració de quatre components per tant, podríem dir que quan hem de parlar de competències, l'hem d'entendre primer lloc, com és la capacitat o habilitat aquí també hi ha una discussió també, a l'àmbit de dels que dediquem a això eh, sobre si la, les competències són capacitats o són habilitats i, evidentment, la, jo diria que és un debat que pot ser molt interessant, però en el món acadèmic, però el que ens afecta a nosaltres, i a l'escola o als educadors, jo diria que ens ha d'importar ben poc. Perquè, eh, quan pregunta, ens podem fer la pregunta, allò que, allò que dominem quan fem una truita, què és? Habilitat, capacitat, competència, diria, tant se val el debat aquest, l'important és que vol dir saber fer alguna cosa. I, per tant, <coughs> ja ens hauria com, com a capacitat d'oblitat. Per què? Per a quina funció? Defectuar tasques o fer front a situacions diverses. Això també és un inconvenient de cara a l'educació perquè vol dir que no hem d'aprendre a resoldre problemes de manera determinada en un lloc determinat sinó que ha de en situacions i en llocs diferents. De forma eficaç, sisplau, diu... On en, context, en un context determinat, per tant no sempre en el mateix context, i en el que s'han de mobilitzar actituds, procediments, habilitats i coneixements de manera integrada. El gran repte de l'ensenyament és que ens pretenem això tenint en compte que no hem estat preparats per fer aquesta funció. Se. Sí. Per tant, en l'àmbit de l'educació podem entendre l'àmbit de l'ement. podem dir que consisteix en una intervenció eficaç en diferents àmbits de la vida, com a parlem de l'educació en diferents àmbits de la vida, per mitjà d'accions en les que es mobilitzen al mateix temps i de manera interrelacionada actituds, valors, normes, coneixements, habilitats. Bé, tenim clar el que seria la definició, el que podíem par entendre per competència. D'entrada, dir a mi m'agrada el terme competència, m'agrada no el terme sinó la idea de competència perquè ve a recollir allò que els grans educadors romàntics del segle passat han estat defensant, que... La funció de l'escola és educar per a la vida. Ens hem d'anar a principis del segle, quan parlem de Decorali, Calpaget, Ferené, quan deia, feu que, que la vida entri a l'escola, feu que l'objecte d'estudi de l'escola sigui la vida. La... Aquesta idea és la que a mi em serveix. En tant en quant és les competències ens permet recuperar-les diria que la competència o el terme competència en serveix sí o sí, o només sí inclou aquelles competències per a la vida jo crec que ho permet i per tant eh, podríem eh, assumir-la com a tals seguirem avançant i un dels problemes que planteja la competència és que s'associa a competitivitat i aquí caldrà que fem intentem diferenciar que una cosa no té res a veure amb l'altra que és quan estem parlant de ser competents, estem parlant de saber resoldre situacions o problemes de manera diferent. En canvi, quan estem parlant de competitivitat estem competitiu és, sempre és en comparació amb els altres. Sempre és guanyar l'altre, ser millor que l'altre, estar per sobre de l'altre. no té res a veure una cosa a l'altra encara que les arrels puguin ser les mateixes. O almenys jo diria que si avin diuen que competència, s'ha d'associar a competitiu, ja podríem esborrar immediatament aquest terme. Però el, el segon problema és, passem, i llavors es plantejem quines són les competències que s'han de desenvolupar. Aquí veiem eh, quines són les recomanacions internacionals. Diguem que l'informe de l'OMS ens parla del saber, el saber fer, el saber ser, el saber conviure, el que ens diuen els quatre pilars de l'educació. Si ens fixem a en Europa, veiem que són interactuar, actuar autònomament, utilitzar eines. D'alguna manera, veiem que alguns dels components al que ens estan referint constantment és una eh, èmfasi en la pràctica per sobre de la teoria. I aquí també se'ns planteja al món eh, d'arrels eh, catòliques un problema greu, que és... Eh, de caràcter intel·lectual atès que la majoria de la intel·ligència del país al qual ens podem incloure tots els nosaltres hem estat formats sota un pensament bàsicament platònic bàsicament platònic sobre tots el mit de la caverna la que es diu i ens deia Plató que la realitat és un mal reflexe de les idees l'important són les idees i la realitat això, és un mal reflex per contra l'Aristòtil defensava que eh, allò que era substancial era el que veiem la pràctica la realitat, la substància, l'essència la potència, evidentment, sota un marc teòric però que l'objecte era la pràctica ens trobem que el món llatí el món de reals catòliques ha tingut una intel·ligència basada en la amb els plantejaments de la eh, contrarreforma luterana que està basada bàsicament en plantejaments platònics de manera que tot el món italià, eh, el francès eh, bona part de, de l'alemany eh, i tota Llatinoamèrica està imbuïda de pensaments eh, teoricistes de manera que eh, per nosaltres, tots els que estem aquí ens hem format pensant que l'important és la teoria per sobre la pràctica fins a, punt, fins a un punt un cert rebuig a tot allò que era pràctic. Per contra, el món anglosaxó, d'arrels els eh, calvinistes i i per tant i amb una eh, formació més aristotèlica, estan més acostumats a plantejaments pragmàtics. Això és un un greu problema, un greu problema per l'ensenyament perquè van en contra fins i tot la nostra manera de pensar. Per nosaltres és fàcil, s'accepta habitualment que la gramàtica és indispensable per escriure bé eh, i se'ns ve dir primer hem de saber gramàtica eh? si saps gramàtica escriuràs bé des del món anglosaxó diríem l'important és tenir les habilitats comunicatives de parlar, llegir i escriure on la teoria et servirà com a mitjà Clar, quan estem parlant d'ensenyament de competències competència per la vida els coneixements no són la finalitat sinó que són el mitjà la matemàtica no és la finalitat, sinó és el mitjà, la història no és la finalitat, sinó és el mitjà. Per contra, per nosaltres, les eh, que venim d'un ensenyament teoricista, cada un d'aquests continguts està en funció del seu valor per si mateixa. La matemàtica per la matemàtica, la física per la física, la història per la història. De manera que l'entrada en el sistema educatiu d'un ensenyament per competències, d'entrada provoca que hi ha un rebuig profund en la manera de pensar de tots els que hi treballem perquè hem estat formats sota un pensament fonamentalment teoricista. Per un cop dit això, veurem que, malgrat això, veiem que l'ALOE, la, quan es fa aquí la llei d'educació actual, veiem que fa una proposta per competències. Eh, I defineix una sèrie de competències com les que teniu aquí, lingüística, artística, de tractament de la informació, matemàtica, etc. etc. Ens trobem una formació amb uns plantejaments, que abracen o podrien abraçar almenys en els seus títols, allò que diríem tots els àmbits competencials, personals, interpersonals, socials i professionals. El problema està en que tenim uns títols i aquí és quan es plantegem amb aquests títols que podem fer. Veureu els passos en els que podem seguir. Tenim una finalitat, tindrem un objecte d'estudi i una necessitat de seleccionar les competències i la més important. La primera, finalitats del sistema educatiu. La primera passa, i diem, primera passa que la funció de l'escola és la formació integral de les persones. Per tant, el sistema educatiu ha de partir d'educar i no instruir. Amb els termes que ara estem utilitzant en la conselleria seria educar, o sigui, ensenyar-nos a educar. Eh, està clar que aquest és un conflicte, o sigui, ja teniu un. Per d'entrada, diríem que el sistema educatiu i les seves grans definicions planteja que la funció de l'escola és la formació integral de les persones. Per tant, aquí, diríem, quan ho veiem des de la postura d'educació pel desenvolupament, veiem que el punt de partida és bo, perquè estem dient hem de formar ciutadans i ciutadanes perquè siguin competents i per donar resposta als problemes que li planteja la vida, en tots els àmbits. Per tant, diem, aquí tenim cabuda. Avancem. Quin és l'objecte d'estudi? Competències. Anem bé, és saber fer. Nosaltres que volem, i si agafem tots els textos que, que heu escrit vosaltres, es planteja sempre que la forma d'ensenyar per una educació pel dos és via l'acció, fent coses. I entenem que fent coses perquè allò que és nuclear d'una competència és el saber fer saber fer amb uns coneixements evidentment i unes actituds determinades però bàsicament saber fer amb unes actituds determinades per tant diem un altra vez quines competències diem per la vida anem bé i al final la pregunta és per a quina vida i per a quina societat i aquesta és eh, fins a aquí no arriba la, la llei no arriba, no dona resposta però està clar que la planteja planteja que al final a les aules a les aules sí que hem de donar una resposta perquè no donar una resposta és donar la resposta. La qual cosa vol dir que ens hem de plantejar quan estem parlant de quines competències l'important no és si competències sí competències o no, sinó de quines són les competències que hem dducr. Jo entenc que l'OE, és una oportunitat perquè ens dona l'espai ens dona l'espai i si a més a més anem avançant amb les diferents competències que es defineixen veureu que en totes elles plana la idea de formar ciutadans i ciutadanes i també alguns o molts dels valors que defensem des de la Bona d'Educació pel 2 element, no és només que siguin possibles sinó que a més a més són explícits el problema que tindrem és com passar d'allò de les grans declaracions a una veritable formació que sigui d'acord o coherent amb aquestes grans declaracions les lleis no serveixen gaire si no es prenen altres mesures com hem pogut veure la pròpia Loxec quan ha definit alguna cosa tan aparentment necessària com és ensenyar a parlar o aprendre a parlar i en canvi malgrat que ho digués la llei no s'apliqués el seu ensenyament i per què? Jo abans he donat un argument, que era el de que no existien proves de selectivitat. Però hi ha una altra i és important, que és com s'ensenya a parlar. Si sí, tots els que estem aquí, estudiant una mica, encara que no siguem professors, estudiant una mica podem ensenyar el que és el sintoma nominal, el que és un pronom, el que és un verb. Segurament ho sabríem. Estudiant una mica ho podríem fer-ho. D'ara, ensenyar a parlar. Eh, ensenyar a parlar és de manera sistemàtica o sigui, el més senzill, el més eh, complex i tenint en compte les diversitats del nostre alumnat Clar, com es fa això? em diu allò que s'aprenen a parlar parlant com gestiono una classe on tinc 30 alumnes que estan parlant eh, estan dialogant, que estan discutint com es gestiona això? si veiem problemes ja de gestió de l'aula i problemes també metodològics de com fer-ho, com sistematitzar-ho doncs bé això quan estem parlant del parlar quan estem parlant d'educar per la pau educar el gènere, educar la sostenibilitat educar eh, com es fa això? són actituds, bàsicament no és qüestió només de coneixements perquè puc tenir el coneixement jo determinat i passar-ho l'indicament el coneixement el tenim tots, només cal engegar la tele veiem la quantitat de, de situacions injustes que ens plantegen el problema és la sensibilitat que tinc jo en relació a aquestes situacions i com s'aprèn això? coman ens han ensenyat a prendre actituds. I aquí és on es planteja la necessitat d'una tasca com la que estem proposant o tenim a l'escola es disposem de eh, eines, instruments, mitjans que ens permetin identificar què és el que ensenya a 3 anys, a 4 anys, a 5 anys, a 6 anys, a 12, a 14 anys, a 16 anys o sigui, una seqüenciació d'allò que s'ha d'ensenyar, i per l'altra banda, de com ensenyar, o sigui, estratègies metodològiques, activitats apropiades a 3 anys, a 4 anys, etc etc, difícilment ens sortirem. Però tenint en compte que no només és un problema d'activitats, i aquest és un dels problemes de molts materials dels que heu estat elaborant, que és que el material no hi ha prou, perquè el material em pot ajudar a entendre, a conèixer, ha tenir un cert compromís teòric sobre alguna cosa sobre algun valor determinat però s'aprenen les actituds vivint-les les actituds, allò que és nuclear del desenvolupament d'una educació el desenvolupament són les actituds i les actituds s'aprenen vivint-les i això vol dir una organització d'aula una manera de fer a la classe en que hi hagi conflictes aquests conflictes personals i interpersonals i aquests conflictes es solucionin a partir de la reflexió de l'anàlisi de la presa de posició a partir de comportaments, anàlisi dels comportaments que ens permet identificar fins a quin grau aquell comportament és coherent amb aquella idea Està clar, un procés complex, difícil que només el podem entendre de manera amb cert optimisme, si l'entenem com el camí que hem de seguir on l'important no és arribar sinó anar fent passes una darrere a l'altra perquè malgrat tot a l'escola catalana la majoria de professors encara que no ens sapiguem prou estem intentant educar per un bon millor, malgrat que no en sapiguem prou per tant és qüestió de com més instruments i eines tinguem més possibilitats per fer aquest camí aquest és un dels objectius del projecte que ara presentem Gràcies. Bé, moltes gràcies. Bueno, gràcies a la Cecília i que és investigadora de l'Escola de la Cultura de la Pau. Si l'Antoni Zavala no ha estat prou convincent, ara ens toca la tasca a l'Àlex Amida, convènceu perquè us animeu a participar en, en aquest projecte eh, que està previst a tres anys, o sigui que tenim una, una responsabilitat forta per, perquè us animeu amb, amb nosaltres. Eh, per, per començar, volíem explicar una mica quins, quins són els principis que, que, que regiran aquest, aquest programa, aquest projecte, perquè entenem que, que la, la pràctica de com haurem tirant endavant aquest projecte ha de ser coherent no? amb, amb, amb, amb el que volem fer. Llavors ara explicaré alguns, alguns dels principis que, que esperem que us semblin bé i que us animin a, a participar. Eh, jo crec que el, el, el primer bloc de principis per mi és el més important és que, és que volem que el projecte estigui orientat a les persones perquè entenem que bueno, hi, ha, hi ha com un resultat final que serà l'elaboració d'una guia que doni eh, indicacions de com es poden fer materials pedagògics eh, que s'adaptin al currículum en base a les competències però aquest resultat no és, no és per nosaltres l'únic important, ni molt menys sinó que el procés que anem construint amb vosaltres serà molt important serà, serà com l'eix vertebrador Llavors, per això intentarem cuidar-vos molt per aconseguir que, que us, us engresqueu i us quedeu amb nosaltres durant tot el procés no? això què vol dir? Votrem, eh, intentarem que, que els equips siguin multidisciplinars diversos, amb perfils diferents eh, que hi hagi gent del món Eh, de l'escola, de diferents nivells gent, de, gent de, del món universitari també gent d'ONGs i poder poder anar com, configurant i enriquint-nos d'aquesta diversitat de, de perfils eh, volem també com deia abans la Laura, és molt important que, que el projecte sigui molt participatiu que, que, que, que plantegem les, les sessions de formació de forma com molt oberta on, on, on estigueu parlant molt més cara mateix i que podem enriquir-nos de, de, de les vostres aportacions I, i també també és molt important eh, que en tindrem en compte més ara veiem quantes, eh, quantes dones hi ha però també quals homes que, que sigui un projecte eh, compatible amb la família, no? això vol dir que, que tindrem en compte molt els, els horaris, les disponibilitats de cadascú, per aquesta reunió no ho hem previst, però, però sí, que, sí que està pensat que en per properes reunions hi pugui haver un espai infantil eh, i bueno, esperem que sigui un espai on tothom es pugui sentir còmode, que podeu, podeu aportar i, i es puguin flexibilitzar les qüestions personals Vull dir que el projecte pugui, pugui ser prou flexible com per per aglutinar totes la, la diversitat de, de necessitats de les persones. no? Aquest, aquest és un punt molt important del projecte. Un altre és, és que valorarem molt el que és, tota, bueno, el que és públic, Sí, públic, no només perquè els recursos que rebem són, són públics, això vol dir que farem un, una despesa responsable, després que ningú us queixi que el, que el piscolàvis és curtet, perquè hem decidit fer una despesa responsable, vol dir que convidarem la gent que aporte, aporti els seus recursos, també, qui vulgui, eh, qui vulgui aportar. La idea és que les, les sessions de formacions no les oferem totes nosaltres, i si veiem que hi ha gent que té coses interessants a portar, que són compatibles amb el procés, estarem encantadíssimes d'obrir aquesta... i bueno, qualsevol recurs que, que, es, que puguem aprofitar serà, serà molt benvingut. També públic pel que fa a la, a la informació i la transparència, tota la informació que es vagi... Us convidem primer a que, a que compartiu tots els recursos que tingueu que creieu que poden ser útils. Es, es gravaran les sessions i es posaran a, en un espai públic i, i també hi ara hi haurà com un blog on es, on es podran seguir tot el procés de reflexió perquè les persones que no puguin assistir a les sessions presencials o persones que viuen fora de Barcelona puguin puguin seguir el procés no? com, més, com més obert el el puguem fer i més, més a l'abast de les persones millor. I, per últim, el tema de programari lliure i d'autoria col·lectiva. Em, bueno, tenim això dins, dins, dins aquests valors públics que, que, que, farem, o sigui, que no creiem gaire en els drets d'autor i que, que el, el resultat que ens surti de tot aquest procés serà, serà de, tots, de tots nosaltres i tots vosaltres. No? Això pel que fa el, el, els valors eh, públics del projecte i, i últim, els últims principis operatius que, que, volíem, que volíem compartir amb vosaltres són els de la metodologia. Eh, D'una banda, parlar, dir que el, el principi, el, com la metodologia bàsica del projecte serà investigació-acció, que vol dir que eh, hi ara com un procés de reflexió i autoformació inicial, després amb aquest amb aquesta reflexió inicial es farà com una primera proposta que es durarà a la pràctica, que es, a revisar es contrastarà i no, és com, com un cicle de, de reflexió i pràctica sempre. No? Eh, després parlàvem, bueno, hi haurà també com mirades transversals des del gènere, des de la sostenibilitat, des de, des de la interculturalitat, la pau, la ciutadania, intentar tenir com una mirada eh, global i comprensiva. No? Aquests serien els, els, els principis generals del projecte, i ara l'Àlex us explicarà més detalls. Moltes gràcies a tothom per venir, moltes gràcies als companys de la taula. Bé, després de, de l'Antoni per parlaré tan complicat, eh? però bé, intentaré fer el màxim de bé possible. La Clara m'ajudarà una miqueta. Amb... Vale, Eh, jo en principi us explicaré una miqueta eh, com anirà el programa i per explicar aquesta tasca m'he proposat, com aquí cinc qüestions Intentaré respondre en aquests de 15 minuts En sí? sí. aquests 10-15 minuts intentaré respondre una miqueta a aquestes cinc qüestions eh, Què és el programa? Què pretenem amb el programa? Com ho farem? Qui, qui ho farà? i en quin punt ens trobem en, en aquest moment del programa. Doncs bé, Competència de GPD és un programa de formació i innovació educativa dirigit a professorat i tècnic personal d'ONG que té una duració de 3 anys, amb diferents nivells d'implicació i de compromís. Els, els diferents nivells us els explicaré una miqueta més tard. Eh, sí. Què pretendem? El que pretenem seria una miqueta l'objectiu allà en classe. Eh? D'aquí tres anys, en principi, al grup de treball eh, tindrem com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una, era, una eina teòrica o metodològica de suport a la professora i tècnica d'ONG, eh, que treballa a l'EPD a l'escola. L'eina consisteix en una guia que es proposa facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris d'avaluació vinculats a la solidaritat, a la pau, al desenvolupament humà sostenible i l'anàlisi de les desigualtats globals a la seqüenciació de temes dintre del currículum d'educació primària i secundària. Com ho farem? El programa l'hem pensat en 3 anys, en 3 grans blocs. El bloc més ampli és la fase A, que aquí l'hem posat fase A per posar-lo. No? dura més o menys un any i mig començaríem a partir de ja quasi, a partir d'aquest mes i acabaríem el juliol del 2012 la fase B seria mitjà any del 2012 i la fase C ja seria el 2013 la fase A en principi ens posàvem com a objectiu crear el grup o la comunitat de participants i construir un marc teòric i metodològic de reflexió de Pere val? A la fase 2 com a objectiu eh, ens proposàvem eh, identificar i analitzar les propostes de d'EPD que podem conèixer tots, tant com a professors que fem cada dia a l'aula o com a tècnics que hem participat en la seva construcció eh? identificar totes aquelles pràctiques que podem pensar que siguin interessants i després analitzar-les contrastant amb amb la, amb la part del marc teòric i marc metodològic. I per, aquest, per aquesta fase ens, ens ens proposàvem identificar i seleccionar les propostes existents DPD a les diferents etapes educatives, analitzar les propostes en relació amb marc de referència i després redefinir o proposar propostes pedagògiques d'acord amb el marc teòric i metodològic. Eh? I últimament el, a la fase C que és el 2013, seria la part més d'aplicació i allà que faríem seria experimentar les recomanacions que ha creat el grup de treball en dos centres educatius, un de primària i un de secundària i assessorar personal tècnic en la creació de material adequat als principis de l'EPDM. Bueno, aquí ho farem. En principi, ja us he dit abans que el grup de treball és un grup molt divers, és molt heterogènic, hi haurà professors de primària, professors de secundària, gent de la Universitat, gent personal de l'ENG, també estarem nosaltres, logísticament, i hi haurà diferents nivells de compromís. Eh, hi ha un primer nivell, que és el, els que estan més compromesos i s'implicaran força més, que seria el grup de treball, que serien persones que es vulguin comprometre a assistir a una sessió de formació mensual de dues hores cal la llista per decidir encara i després dos seminaris pretencius a l'estiu de 3-4 dies al juliol i 3-4 dies al juliol en segon lloc hi ha el grup de, de col·laboració seria aquella gent que no pot, no, no pot comprometre's, comprometre's tant i ve puntualment a les sessions o fa un seguiment virtual a partir del blog o, o de l'espai que creem i després hi ha un tercer que és el de seguiment, que és tota aquella gent que vol tenir les notícies revelar les notificacions que anem, que anem fent a les nostres anensos i finalment on estem? Bueno, doncs a dia d'avui està en un moment inicial, el programa està en un moment inicial i esperem que després d'aquest acte d'inauguració us engresquem una miqueta més a participar i que us animeu a venir a les sessions de treball sí, ja està. ara bé, teníem previst doncs, un quart d'hora de preguntes respostes, valoracions reflexions estar eh, el micro a la vostra disposició el que us recomanaria seria que fem totes les preguntes seguides nosaltres intentarem respondre i Després fem una mica de pica-pica i després també podem xerrar una miqueta, una miqueta més a nivell informat. Ah. Bueno, em sembla que no sé si a tots, perquè jo no he pogut estar tota l'estona fora, crec que alguns teniu aquesta fulla d'inscripció, si voleu donar les dades i participant al programa podeu posar a doble d'implicació de data que tenim bona el programa, si us interessa només rebre la informació, si voleu estar en el grup de treball on més voleu venir puntualment, d'acord? Si voleu, després, al final de la sessió, ens aneu els meus passants i moltes gràcies per venir. D'acord? M'he preguntes, dubtes, alguna aportació a fer? també fer servir d'una cosa que tinc de treball, una fer És una cosa totalment nova d'usar. Per tant, amb generar aquesta lloc d'altres països no que si treballes suposo, no? suposo no? que vale. està allò teniu Un dels objectes de la... Òbviament, un de les feines primeres és intentar fer una reflexió sistemàtica del que s'ha fet d'entrada, podríem dir que eh, és un... lo existent està molt eh, desdibuixat, poc estructurat a molt específic però que si hi hagi un plantejament de, de, cometes, de currículum eh, sobre l'educació pel desenvolupament eh, jo almenys no ho conec i, i no ho no dic directament sinó directament per les especialistes que estan treballant no, no, no he conegut a cap que digui doncs sí, aquests ho tenen ja fet i és qüestió de... o sigui, un dels pleus que tindrem, tindrem, tindrem, tindrem, tindrem és el d'aquest que s'haurà de, de fer hipòtesis eh, no contrastades, però hem de, de començar a dir, tres anys que tens no? Quatre anys perquè un treball sistemàtic no existeix. Per tant, sí que és molt novedor. Aquest és un dels problemes que estem tenint, que a l'àmbit de l'educació formal és que es plantegen unes decisions i no hi ha material suficient, com per, o coneixement suficient, com per poder treballar. Però jo diria que és l'única manera, si eh, feu-vos que fa Aquí a Catalunya fa 4 anys no hi, cap, no hi havia cap llibre que parlés de competències, ara ja en som més d'un centenar, no hi havia cap que parlés de competències d'aprendre-aprendre, competències d'autonomia i iniciativa personal, en aquest moment ja hi han llibres que parlen d'això. Jo sigui, diria que un dels avantatges que tenim eh, en el món de l'educació és que només que ens llencen algunes idees hi ha molts que ens, ens, hi, apuntem, ens hi apunten i per tant, jo crec que un dels aspectes més interessants de la feina de fer és aquesta, que és, eh, és de zero, o pràcticament de zero. Gràcies. La meva pregunta és molt senzilla. Eh? És, eh, a als professors, a les escoles, a aquesta, o sigui, no ho sé, ho faig totalment per són conscients de tot aquest treball de competències, o sigui, ells apliquen després de la a la seva tasca diària? Estarà, no, sé, es no la, la... evidentment la diria que no es pot generalitzar. Eh, jo diria que hi ha un nucli important eh, que sí que està treballant per competències, és important. Eh, el que to toca a mi, quan em pregunten i això del de desprogament per competències eh, quant tindrà éxit o no tindrà éxit o quant ho podem tenir jo plantejo una generació, o si sigui, plantejo 30 anys eh, perquè els canvis són tan profuns mal entesos, o sigui, per exemple la proposta que està fent ara Milquet Mas Garris o la proposta de la nostra consellera és que, eh, perdoneu, però és que... Per, per, per, per, és que el que fa és introduir problemes conflictes en els centres perquè el que fa és d'alguna manera eh, donar peu a aquells professors i mestres que no s'han mogut o no tenen ganes de moure, o que hi ja els està bé com estan doncs els està donant eh, força en contra dels que d'aquella minoria eh? I és minoria el que passa és que aquesta minoria dels que parla o, commenta, o que té, té discurs que està intentant treballar a les aules però el problema és que com no existeix també un currículum estable de més, també és amb molta improvització, amb moltes inseguretats i per això jo diria que l'important de, del que estem plantejant és que hi hagi eines que jo diria que almenys ofereixin eh, materials eh, en primer lloc diria els que estan a les editorials que estan elaborant materials a mi m'agradaria poder-los posar condicions i ens doncs, diré, ha de tenir aquestes condicions, m'agradaria, la conselleria que ja farà però en tot cas no es pot exigir si no hi ha alguna cosa. Per tant, si sí, ho podem dir tenim això, i per tant diem, condicions que ha de tenir un material per ser publicat a Catalunya. Pot ser que una és per ser publicat i l'altra no, que el que vulguin però sí que podríem dir hi ha tota una sèrie de materials que sí que ajuden els mestres i després també hi ha tota una sèrie de mestres que estan treballant, i aquests són molts i per tant identificar-los, valorar aquell que està fent la feina, jo crec que és necessari, però per això hem de tenir eh, eines que ens permetin ajudar a fer aquesta feina però sí que hi ha les condicions en, la, eh, en el nostre professorat com perquè un objectiu d'aquestes característiques volia fer Bany, doncs. Jo des del punt de vista del professorat, que és el que ho Mm, per mi era el gran repte i el gran interrogar tot això que sent jo, que fans que lidiques. fet el que passa que, que ja hou sentit, els que ten pensats, he sentit altres vegades coses molt semblants ja diguem, competències, incompetències, no, direm,m però de laòxia els, els eixos transversals famosos, queda exactament el mateix que estent exactament. i que per tant diem el que li diguem és, estem que estem educant i tant, estem duure moltes el mateix. El que passa que a mi em preocupa el fet que... A veure, perquè, a veure, perquè participes d'una ONG i estàs al corrent, t'he vol dir? que socs un desenvolupament, però si no, jo com a mestre de secundària no estaria al corrent. Per, no estaria al corrent per per res, però tot això. Clar, aleshores, aviam, tots estem cansats de que es faci baix la sensació de que ens canvien les coses que és la sensació llis, perquè almenys en general estem cansats de que els concurs vagi variant i en nom d'una cosa, o sigui, per mi els noms, estem tirant el mateix per si són educadors, el que mori final. Que aleshores, jo sempre, el que, i, veure, us animo a continuar i a fer endavant, vull eh, que tot és un repte important, el que passa que el gran pas important és a veure com això entra dintre una escola. O si sigui, no n'hi ha, o sigui, estem d'acord que sempre hi ha el mestre i el professor la professora que està interessat. és com tu. El que passa que, jo, no sé, penso que s'ha de fer un, un altre tipus de... no només per un tipus de voluntariat, perquè sempre és una mica la nostra feina, no? Si una mica el deure d'allò, doncs no aquest, aquest, és el que fa. Però, o sigui, que tingués realment una, una transcendència molt més ampla, no? Vull dir que, digui l'administració, digui-li que és que m'és igual. Mm. Però que, realment, a les escoles, no saps que ens canviant coses, sinó que el mateix que estem fent, penso eh, doncs que de fer bé, i ho fem bé, i fem bé però us posaria el rip més a més de 3 anys. Però com... A veure, a veure, les passeu a l'escola, que ara sí que A veure, estàs plantejant el més difícil? La, I a més a més que és difícil perquè eh, la, els canvis en el món professional no es canvia bé si no hi ha estímuls, incentius i o pressió. Eh, resulta que a l'àmbit de l'educació no tenim estímuls i la pressió és relativa. Que, al final, les coses funcionen, les que funcionen bé per voluntarisme. Evidentment, aquest no és la, no és la millor manera. Eh, la, nosaltres, l'EDIF és graó, té un editorial que fem la revista Gris, que té més de 33 anys, si agafes els articles de fa 33 anys eh, i els analitzes des de la visió de competències i de això, si les activitats que han són aquestes. I ja estaven treballant per competència. Ara li hem posat el nom, evidentment. Per dir que ajuda, el, ens ajuda a aprofundir sobre alguns aspectes. Evidentment serà el problema dels transversals. Evidentment el mateix. Què és el que s'està fent ara? El que, el, el que hem de defensar és que hi hagi un àmbit, una àrea o àmbit o on s'expliciti això i algú se n'encarregui. Cosa que a l'estat universal no va ser així. Han d'haver-hi mesures, evidentment, administratives que ho permetin. Però com nosaltres, això sí que no podem fer res. En tot cas, sí que podem donar als mitjans i donar que permetin dir que podria fer, o sigui que no digui que no es pot fer perquè no sabem o perquè no tenim. Almenys poder dir es pot fer perquè sí que tenim. I això és el la... ara la pressió difícilment l'aconseguirem. per aquesta invitació que feies a transcendir el projecte, per això veia en un moment que l'important del projecte són les persones, perquè per fer una guia com aquesta segurament no, no es necessitarien tres anys, si el féssim quatre vegades, però la idea és convidar que el, fer un procés ben per perquè per, per fer participar més gent i que estigui més, més ampla la participació i no és prou, però com a mínim aquesta, aquesta gent tenem una pregunta, per exemple, respondiu-me. Bueno. Sí. No, clar, eh? okay. Quan parleu del producte final o de la via que vos mateu jo entenc la pregunta. De Com us imagineu que aquest producte serà? Que serà un tipus d'IA, un article de determinades escoles, serà una sèrie de formacions, un protocollo, de... vostè no, una mica No serà més un seguit de recomanacions. Potser hi ha un principi més teòric d'cotar que seria l'educació per de l pel desenvolupament i tot això i una altra part més metodològica de com treballar-ho, no? que deia l'Antoni abans, primer el què i després com. I hi haurien diferents escenaris hi i hauriaescenari les recomanacions per a l'escola. hi haen les recomanacions per l'àmbit de personal d' i potser també hi la part que reclamava l'Antoni, també de les editorials i a partir d'allà hi tot un, potser una proposta de, de bones pràctiques o de bones experiències I crec que el, el fill seria aquest, n'hi ha cap aquí No sé si he fet una sí, sí, resposta... Sí, no, sí. No, no, no. està la guia feta, no? La guia. En principi la idea del programa de és que està davall construïda, és un procés de 3 anys que estarem treballant, tot un seguit de gent molt diferent, de amb, amb diferents experiències i de diferents àmbits i estarem discutint com abordar això des de l'escola i des de des <'ha> de la SOEGE. Tot passa que van ser estan participació de una les projectes que No està descartat, eh. Hi ha gut intèressos ja de alguna AMPA en participar en el grup de treball i en principi està obert a que vinguin a participar. Relativament. Un pla indirectament per quan estiguem fent la part d'aplicació de, de les recomanacions de l'escola i el ells també treballaran allà, és, és també estaran com a agents protagonistes. Una pregunta molt concreta, i és a aquestes sessions de formació de les quals hem parlat, quin és el contingut? Sí, directament ja anem a... Vale, vale. A veure, és que s'hi puguem aquí un cop i hem de saber sí, sí, què passa. Sí sí sí, sí. Ah. sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Pues dit, eh, la, la primera part, que és més la de formació i la de construcció de la guia, seran un total de cinc sessions de dues hores, que seria, podríem acotar com a marc teòric, que aquí sí que parlaríem de sistematitzar què és, educació, què és educació, què és desenvolupament, què és educació pel desenvolupament. Després hi havia la part més metodològica, 5 sessions més, que seria com treballar això a l'aula i com treballar des de l'ANG. Quins diferents nivells d'intervenció pot tenir l'EPD a l'escola? Si ho fem des dels de centres, si ho fem només des de, de l'aula, si ho fem per cicles, etc Seria com ho podem fer? És a dir, nosaltres no tenim la recepta, ojalà la tinguéssim, però la idea és anar construint aquesta recepta. I després hi havia més la part de, de búsqueda d'experiències i d'anàlisis d'experiències, que serien altres 5 sessions i després, voluntàriament, l'aplicació en els centres. Però els temes concrets de tema 1, tema 2, tema 3, no està feta el corregor però ja t'he dit una miqueta la línia la línia del treball no perquè també pensa que com és un procés que és de construcció conjunta seríem coherent que ara nosaltres vinguéssim mira, els temes són estos i vaig a fer esto, no hi haurà molts moments de reflexió de on estem, cap on volem anar, cap on estan en el grup la respuesta pero usa la comprensión de las distintas fases si tienes la, la diapositiva de la fase 1 porque me parecía interesante porque eh, si sí, es investigación-acción en realidad se hace un tiempo porque tú estás construyendo todo un marco si va a funcionar o no si no lo aplicas pues, desde el punto de, de investigación-acción debes yo lo he puesto así seguido para un, para un tema por un tema de comprensión para hacerlo muy claro muy claro y muy sencillo pero en la fase a cuando estamos haciendo las sesiones de trabajo el día siguiente yo me voy a la me voy al centro me voy a trabajar voy a la escuela y a lo mejor estoy aplicando las cosas que estoy que estoy trabajando en el grupo de trabajo y el día siguiente que hay otra sesión y he practicado esas cositas que estaba haciendo en las sesiones de trabajo el, en el aula después las puedo compartir con mis compañeros decir pues mira esto sí que está funcionando o tengo problemas aquí o esto me va fantásticamente bien esta manera de gestionar y organizar la, el aula va fantástico porque lo estoy probando yo con mis alumnos porque ya partimos de la idea que los profesores ya hacen buenas prácticas y están haciendo buenas experiencias pero a veces les falta un poquito que les digan que lo están haciendo bien Yo comparto contigo, ¿eh? la A y la C van juntas, van juntas, pero para hacerlo un poco más claro y explicar el proyecto, hemos tenido que poner un poco de secuenciación, pero sí, lógicamente si es una investigación acción, la A y la C van unidas, van unidas. Mm. Són les set i mitja, anem podem perfectes, eh? parlant. Sí, a no veure, ja hem una mica de pica-pica. Si voler després podem seguir xerrant una miqueta, per alguna cosa aquí, eh? eh? Avui jo, despido jo. Bé, bueno, moltes gràcies per venir a tothom i esperem que us vagi a...